Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi washabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ilaa yawmiddin ya ayyuhalladheena amanu taqullaha haqqa tuqatih illa wa antum muslimun ya ayyuhan nas taqoo min nafsin wahidah wa khalaq minha zawjaha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 fauzan fawzan azimah amma ba'd Jamah kaum muslimin Sidang jumat yang saya cintai dan saya muliakan Rahimanillah wa iyakum Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian Di dalam sebuah hadis Yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim Rahimahumallahu ta'ala Dari sahabat yang mulia Mu'az bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu Bahwasannya beliau berkata Kuntu radifan nabi Sallallahu alaihi wasallam Ala himarin Faqala li Suatu hari Aku pernah dibonceng oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Di atas seekor keledai Maka beliau pun bersabda kepadaku Ya Mu'ad Atadri ma haqqullahi alal ibadi Wa ma haqqul ibadih ala Allah Wahai Mu'ad Apakah engkau tahu Hak Allah atas hamba Dan hak hamba atas Allah Kultu Allahu wa rasuluhu a'lam Maka kata Mu'ad Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Rasulullah SAW pun menerangkan hak Allah ala ibadie ayabuduh, walla yushriku bihi she'an. Hak Allah atas hamba adalah wajib bagi mereka untuk beribadah hanya kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa hakul ibadi 'ala Allah alla man la yusyriku bihi syai'an. Sedangkan hak hamba atas Allah adalah Allah tidak akan mengazab siapapun yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Maka kata Mu'adz Ya Rasulullah, afala ubasyyiru bihin nas? Wahai Rasulullah, bolehkah aku sampaikan berita gembira ini kepada orang-orang? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tubasyyirhum fayattakilu." Jangan dulu kamu sampaikan. Aku khawatir mereka bergantung dengan berita gembira ini lalu tidak lagi berlomba-lomba untuk beramal saleh. Kau Muslimin, jamaah solat jumat yang saya cintai dan saya muliakan, semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Di dalam hadis yang mulia ini terkandung padanya bimbingan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Karena kita semuanya mengetahui. Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat penyayang terhadap umatnya. Oleh karenanya, jemaat sekalian beliau senantiasa memberikan bimbingan, mengajarkan dan mengarahkan umatnya untuk meraih kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala sehingga selamat dari azab Allah dan dimasukkan ke dalam surga. Oleh karenanya jemaah sekalian, kita perlu memberikan perhatian terhadap hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kita juga mempelajari Al-Qur'anul Karim yang diturunkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama menjelaskan banyak sekali pelajaran yang terkandung di dalam hadis yang mulia ini. Pelajaran yang pertama jemaah sekalian di dalam hadis ini menunjukkan kepada kita sifat tawadhu Rasulullah sallallahu Sifat rendah hati, tidak menyombongkan diri di mana beliau sebagai seorang pemimpin besar, pemimpin kaum muslimin. Bahkan kelak di hari kiamat beliau adalah sayyidu waladi Adam pemimpin seluruh umat manusia. Beliau yang pertama masuk surga dan Allah anugerahkan kepada beliau surga yang paling tinggi. Maka beliau adalah pemimpin di dunia dan di akhirat kelak. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang rendah hati jemaah sekalian. Beliau bersikap tawadu, beliau tidak sombong. Makanya beliau berkendaraan Menaiki hewan tunggangan Seekor keledai Sama dengan para sahabatnya Juga menaiki Tunggangan yang sama Bahkan tidak jarang beliau Membonceng para sahabatnya Bersama-sama Di atas hewan tunggangan beliau Kemudian berbicara Dan dekat Dengan rakyatnya Serta membimbing mereka Mengajarkan kepada mereka Kebaikan dan mengingatkan kepada mereka keburukan-keburukan untuk ditinggalkan Maka di dalam diri Rasulullah SAW Terdapat teladan yang baik bagi para pemimpin Inilah sikap seorang pemimpin Bersikap tawaduk Bersikap rendah hati Dan senantiasa memberikan bimbingan kepada masyarakatnya Terutama bimbingan untuk meraih kebahagiaan Bukan saja di dunia jemaah sekalian tetapi kebahagiaan yang terbesar yang diidam-idamkan seorang mukmin, yaitu masuk ke dalam surga dan selamat dari azab Allah Taala. Dan Nabi dan Nabi saw juga bersabda, "Mantawad alillah rafahu orang yang tawadu karena Allah, tidak sombong karena Allah." tidak merasa lebih tinggi daripada orang lain karena Allah maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Kemudian jemaah sekalian, hadis yang mulia ini juga menunjukkan keutamaan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Dan bahkan setiap kita membaca hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mesti kita dapatkan keutamaan para sahabat beliau Para sahabat Nabi Muhammad SAW adalah murid-murid beliau Dan beliau adalah sang maha guru Yang mengajarkan kepada mereka kebaikan Kemudian jama' sekalian para sahabat Ketika mereka mengetahui kebaikan Mereka mengamalkannya Dan tidak cukup sampai di situ jama' sekalian Mereka tidak saja mengamalkannya Melainkan mereka mengajarkannya kembali demikianlah seharusnya kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat kita harus punya semangat dalam menuntut ilmu agama sebagaimana nabi menuntut ilmu dari jibril demikian pula para sahabat menuntut ilmu dari nabi kemudian juga jemaah sekalian punya semangat untuk mengamalkannya Apabila kita sudah mengetahui satu kewajiban Hendaklah kita berusaha mengamalkannya Sebaliknya apabila kita mengetahui satu kejelekan Kita berusaha menjauhinya Dan kita senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Kemudian jemaah sekalian Hendaklah kita berusaha selalu menyampaikan Dan mengajarkan ilmu agama yang sudah kita ketahui Seperti yang dilakukan sahabat ini Sahabat Muad bin Jabal dan seluruh para sahabat jamaah sekalian Mereka telah mempelajari agama Islam ini Yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW Kemudian mereka ajarkan kepada generasi berikutnya Sehingga sampai hari ini Kita bisa mengamalkan agama Islam ini Kita bisa melakukan solat, kita bisa puasa, kita bisa zakat Kita bisa melakukan solat jumat Kita pun tahu dalam solat jumat itu ada khutbahnya itu semua dari ilmu yang dulu dipelajari Oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW Kemudian mereka ajarkan kepada umat setelahnya Dan ini termasuk tanggungjawab besar kita Untuk generasi yang akan datang Untuk anak-anak kita dan keturunan kita seluruhnya Kalau kita tidak mengajarkan agama kepada mereka Maka mereka tidak akan mengetahui kebaikan-kebaikan Dan kehidupan mereka tidak akan terarah mereka akan terjerumus di dalam berbagai macam kemungkaran dan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena jamaah sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan. Orang yang menuntut ilmu agama, dialah yang akan dianugerahkan kebaikan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. Demikian pula sabda beliau SAW alaihi wasallam, "Man salaka 'ilman, sahhalallahu lahu ilal jannah." Barang siapa menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya untuk masuk surga. Artinya orang yang tidak mau menuntut ilmu agama Yang tidak mau berusaha memahami agama Yaitu agama yang benar Berdasarkan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Yang diwariskan oleh Rasulullah SAW Maka Allah tidak akan mudahkan baginya jalan untuk masuk surga Karena kalau dia menuntut ilmu agama Allah mudahkan masuk surga Berarti kalau dia tidak berusaha menuntut ilmu agama Tidak akan dimudahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga oleh kerana jemaah sekalian, wajib bagi kita memuliakan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Karena mereka telah berjasa mengajarkan agama Islam ini, kepada generasi berikutnya. Kemudian generasi berikutnya mengajarkan kembali kepada generasi berikutnya. Sampai berlalu 14 abad jemaah sekalian. Sejak Rasulullah SAW diutus dan beliau meninggal dunia, agama Islam masih ada. Karena adanya orang-orang yang mengajarkannya kembali. Oleh karenanya jemaah sekalian, Hendaklah kita senantiasa menghormati, memuliakan dan mendoakan orang-orang saleh, para ulama kita, terutama para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan andaikan kita mendapatkan satu kisah-kisah yang menjelaskan kesalahan atau perbuatan dosa yang dilakukan oleh salah seorang sahabat dan itu sangat sedikit sekali. Maka jemaah sekalian, tidak boleh kita mencelah para sahabat Harus kita doakan mereka Semoga Allah mengampuni dan meridoinya Dan bahkan Allah telah mengampuni dan meridoi mereka Karena kebaikan-kebaikan mereka sangat banyak Pahala mereka terus mengalir Setiap ada orang yang masuk Islam dan belajar Islam Mengamalkan agama Islam Seluruh ajaran-ajaran Islam Siapapun yang mengamalkannya Para sahabat mendapatkan bagian pahala Karena mereka yang punya jasa mengajarkannya dan Allah telah berfirman, Innal Hasanat Yuthibna Syi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapuskan kejelekan. Makanya Nabi saw telah melarang kita, La Tasubu Ashabi, La Tasubu Ashabi. Jangan kamu mencaci sahabatku, jangan kamu mencela sahabatku. Fa Inna Ahadakum Lau Anfa Kamisla Uhu Dian Zahaban Ma'abala Gamudah Hadhim Walla Nasifahu. Karena sesungguhnya seorang dari kalian Apabila berinfak, berinfak emas sebesar gunung Uhud Tidak akan menyamai Satu genggam atau satu mut emas Yang diinfakkan seorang sahabat Tidak pula separuhnya Makanya jama' sekalian Ulama empat mazhab Abu Hanifah Malik Syafi'i dan Imam Ahmad Seluruh imam-imam mazhab Dan seluruh ulama ahlus wal jama'ah Memperingatkan kita akan bahayanya kelompok sesat Yang disebut dengan kelompok syiah Karena Banyaknya kesesatan mereka Di antaranya mereka suka mencaci Para sahabat Nabi Muhammad SAW Bahkan mereka mencaci Sahabat yang paling mulia Abu Bakar dan Umar Bahkan mereka mencaci Istri-istri Nabi SAW dan mereka pura-pura mencintai satu orang sahabat saja atau segelintir sahabat, yaitu Ali bin Abi Tholib radhiyallahu anhu. Jadi jangan tertipu, itu hanya cinta yang palsu. Adapun ahlu sunnah wal jamaah mencintai seluruh sahabat, tidak membeda-bedakan, tidak memperkecualikan. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari hadis ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita metode pengajaran yang baik yaitu dengan tanya jawab untuk menarik perhatian orang yang diajarkan dan agar dia lebih berusaha mengetahui kalau sudah muncul rasa ingin tahu dalam diri seseorang maka dengan mudah kita memberikan ilmu dan akan semakin kuat menempel di dalam benaknya Makanya Nabi SAW bertanya dulu Wahai Mu'ad, apakah kamu tahu hak Allah atas hamba Dan hak hamba atas Allah Kemudian jamaah sekalian Apa jawab jawaban Mu'ad Allah dan Rasulnya yang lebih tahu Dikatakan para ulama Ini di masa hidup beliau Apabila ditanya kita tentang Satu permasalahan agama Dan kita tidak tahu, katakan Allah dan Rasul Tapi ketika beliau sudah meninggal Katakan alam saja. Allah yang lebih tahu Artinya jemaah sekalian di dalam hadis ini Kita diingatkan bahwa dalam persoalan agama Jangan berani kita berbicara Jangan sekali-kali kita mengucapkan apapun Tanpa berdasarkan ilmu Tanpa berdasarkan tuntunan wahyu Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW Barang siapa yang berbicara agama Padahal dia belum tahu ilmunya Dia belum tahu tuntunan Allah Dia belum tahu tuntunan Rasulnya di dalam perkara tersebut Maka dia telah berdusta atas nama Allah dan dia telah melakukan dosa yang sangat besar dan Allah telah melarang dalam Al Quran. Wa antakulu Allahi mala ta'alamun Allah mengharamkan atas kalian berbicara atas Allah sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya. Maksudnya jemaah sekalian kita tidak punya ilmu Apakah dari ilmu Al-Quran Atau sunnah Nabi Muhammad SAW Jangan sekali-kali kita mengatakan Ini boleh dan ini tidak boleh Ini haram dan itu wajib Atau ini sunnah dan itu makruh Ini tauhid dan itu syirik Dan seterusnya Tidak boleh kita berbicara Kecuali betul-betul kita sudah paham ilmunya Beda jemaah sekalian dengan perkara duniawi dalam perkara duniawi kadang kita boleh mengira-ngira Memperkirakan saja mungkin seperti ini mungkin seperti itu Tapi dalam perkara agama tidak boleh jamaah sekalian Harus kita mengikuti tuntunan yang Allah turunkan yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang tidak mengikutinya berarti dia telah mengada-ada di dalam agama dan telah berani berdusta atas nama Allah Subhanahu wa dan rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam wabillahit taufik walhamdulillahirabbil alamin Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah Wa la wa la quwwata illa billahi amma ba'd Qawm muslimin jamaah solat jumat yang saya cintai dan saya muliakan Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian Pelajaran terpenting yang bisa kita petik dari hadis ini adalah Penjelasan Tentang hak Allah atas hamba Dan hak hamba atas Allah Perhatikanlah jemaah sekalian Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW Telah menjelaskan kepada kita Hak terbesar di dunia ini Yang harus kita penuhi Hak Allah yang maha agung Yang menciptakan kita Yang senantiasa memberikan rizki kepada kita Yang terus menerus mencurahkan Kenikmatan kepada kita Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita hak Allah atas hamba-hambanya adalah wajib bagi mereka untuk beribadah hanya kepadanya dan tidak boleh menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Inilah jemaah sekalian kewajiban kita yang terbesar di muka bumi ini. Bahkan inilah tujuan kita diciptakan di muka bumi, sebagaimana Firman Allah. Uma Khalakul Jin Nawl Insyaillah Liyak Budun dan tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada Aku saja. Bahkan manusia-manusia pilihan, yaitu para nabi dan rasul alaihi wasallam, orang-orang yang paling Allah cintai. Mereka diutus ke muka bumi ini membawa misi yang sama, misi yang satu, yaitu mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah dan tidak boleh menyembah kepada selain Allah, sebagaimana firman-Nya. Walaupun banyak nafiku li ummatir rasula, anik budullah wajitan ibu togut dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul dan setiap rasul menyerukan wahai kaumku sembahlah Allah saja dan jauhilah segala sesuatu yang disembah selain Allah. Janganlah kamu menyembah semua yang dianggap Tuhan selain Allah. Karena yang benar, sesembahan yang benar, yang patut disembah. Hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala Yang selainnya adalah salah Sebagaimana firmannya Dhalika bi anna Allah huwal haq Wa anna ma yada'una min dunihi huwal batil Dialah Allah Sesembahan yang hak Sesembahan yang benar Adapun semua yang mereka anggap Tuhan selain Allah Semua yang mereka sembah selain Allah Adalah sesembahan-sesembahan yang batil Atau tidak benar Inilah jemaah sekalian Keyakinan asasi seorang muslim yaitu mengimani kalimat la ilaha illallah la ma'budah haqqun illallah tidak ada yang berhak disembah tidak ada yang patut diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala adapun orang yang menyembah selain Allah maka berarti dia telah menyekutukan Allah atau ada orang yang mengakui boleh menyembah selain Allah maka berarti dia telah berbuat syirik kepada Allah dan dia telah melakukan dosa yang teramat besar dosa yang tidak akan Allah ampuni barang siapa yang mati sebelum bertobat sebagaimana firman-Nya innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa menyekutukannya dan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang Dia kehendaki oleh karenanya jemaah sekalian Orang-orang yang kafir kepada Allah. Orang-orang yang menyekutukan Allah. Orang-orang yang mempersembahkan ibadahnya kepada selain Allah. Adalah orang-orang yang paling Allah murkai. Orang-orang yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah. Dan mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Kekal selama-lamanya tidak ada harapan untuk mendapatkan ampunan, tidak ada harapan bagi mereka untuk mendapatkan syafaat karena mereka akan dikekalkan di dalam neraka sebagaimana firman Allah, innahu mayyushriku billah faqad harramallahu 'alaihil jannata wa ma'ahu annar wa ma lidhholimina min Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan surga atasnya, neraka adalah tempatnya dan tidak ada satupun yang bisa menolong mereka. Tidak ada satu pun yang bisa memberikan syafaat kepada mereka sebagaimana juga Allah tegaskan wa malid dzolimiina min hamimin wala syafiin yuta tidak ada bagi orang-orang musyrik yang zalim tersebut kawan setia dan pemberi syafaat yang ditaati oleh karenanya jemaah sekalian kewajiban terbesar kita di dunia ini harus kita pahami adalah mentauhidkan Allah Iaitu memurnikan ibadahannya kepada Allah. Sebaliknya, dosa terbesar yang perlu kita waspadai, yang perlu kita takutkan adalah perbuatan syirik, menyekutukan Allah, menyembah selain Allah atau mengakui ada sesembahan yang patut diibadahi selain Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah dosa terbesar. Namun sangat disayangkan jama' sekalian Masih banyak orang yang mengaku muslim Jangankan orang-orang yang memang kafir Orang yang mengaku muslim Ternyata masih banyak yang menyekutukan Allah Seperti berdoa kepada selain Allah Padahal doa adalah ibadah yang sangat agung Demikian pula lebih tawakal Lebih percaya kepada selain Allah Seperti orang-orang yang bertawakal kepada jimat-jimat Atau bertawakal kepada hari-hari Yang mereka anggap bisa mendatangkan keberuntungan Sebaliknya mereka takut hari-hari yang mereka kira Dapat menimpakan kesialan Padahal hanya Allah yang bisa memberikan pertolongan kepada kita Hanya kepadanya tempat kita bertawakal. Makanya jamaah sekalian Senantiasa kita katakan dalam sholat kita Iyaka na'budu na wa iyaka nasta'in Hanya kepadamu kami beribadah Dan hanya kepadamu kami bertawakal Atau kami memohon pertolongan Maka Hendaklah kita senantiasa beriman kepada Allah Menyembah kepada-Nya dan meyakini Hanya dia yang bisa memberikan pertolongan kepada kita Hanya dia yang bisa memberi manfaat kepada kita Sebagaimana hanya dia pula yang mampu menimpakan mudarat atau bahaya kepada kita Dan hanya dia pula yang bisa menghilangkannya Pelajaran yang terakhir jama' ah sekalian Yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada hamba-hambanya yang tidak menyekutukannya sebuah janji yaitu jaminan keamanan Nabi SAW bersabda وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى Allah أَلَّا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا adapun hak hamba atas Allah Allah tidak akan mengazab orang yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun Maka jemaah sekalian Di dalam hadis ini terdapat jaminan keamanan dari azab Allah Baik itu azab di dunia Ataupun azab di alam kubur Maupun azab di hari kebangkitan Dan yang paling dahsyat adalah azab neraka Maka Allah telah berjanji Barang siapa yang menjauhi perbuatan dosa syirik Tidak menyekutukan Allah sedikit pun selama hidupnya Kalaupun dia pernah menyekutkan Allah Dia segera bertobat kepada Allah Kemudian dia mati dalam keadaan bertauhid beribadah hanya kepada Allah Pasti dia akan masuk surga Itu janji Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karenanya jemaah sekalian perlu kita pelajari Apa saja yang termasuk kategori dosa syirik Karena betapa banyak orang yang terjerumus dalam dosa syirik Sebab dia tidak mengetahui bahwa itu adalah kesyirikan Maka disinilah pentingnya untuk selalu menuntut ilmu agama jadi Allah telah menjamin, siapa yang tidak menyekutukannya... ...maka dia pasti masuk surga, tidak akan masuk neraka. Tetapi jamaah sekalian ulama menjelaskan... ...ada orang yang masuk surga secara langsung, ada pula yang tidak langsung. Kalau dia menjauhi dosa syirik dan semua perbuatan dosa... ...maka dia akan langsung masuk surga. Tetapi kalau dia hanya menjauhi dosa syirik... ...namun dia masih melakukan dosa-dosa yang lain... Dia masih terancam masuk neraka Meskipun demikian jamah sekalian Orang yang melakukan dosa sebanyak dan sebesar apapun Selama itu bukan dosa kesyirikan Kemudian dia masuk neraka Masih ada harapan untuk keluar dari neraka Suatu saat Allah akan keluarkan dia dari neraka Setelah terbalas amal kejelekannya Namun orang yang menyekutukan Allah Tidak ada harapan lagi untuk keluar dari neraka Dia kekal di dalamnya untuk selama-lamanya Sampai-sampai Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman dalam hadis kudsi Ya bena Adam lau ataitani bi kurabil ardi khataya Summa lakitani la tusyriku bi syai'an La ataituka bi kurabiham maghfiratan Wahai anak Adam Andaikan engkau datang kepadaku Dengan membawa dosa sepenuh bumi Namun engkau tidak menyekutukan aku Dengan sesuatu apapun Niscaya aku akan berikan kepadamu ampunan sepenuh bumi itu pula Jadi jemaah sekalian hendaklah kita menjauhi semua perbuatan dosa Bukan hanya dosa syirik Melainkan semua perbuatan dosa-dosa kepada Allah Yang besar maupun yang kecil Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa menganugerahkan kepada kita pertolongannya Hidayahnya, rahmatnya Sampai akhir hayat kita Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Kama salli'ta ala Ibrahim Wa ala ala Ibrahim Innaka hamidun majid Allahumma ghafiril al muslimina wal muslimat Wal mu'minina wal mu'minat Al ahya'i minhum wal amwat Innaka sami'un qaribu mujibu da'awat Wayaqadiyal hajat Rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanah Wa kina azaban nar Wa salallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wa salam Wa alhamdulillahi rabbil alamin. الله عبر الله أكبر, أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حينا سلاحي على الأفلاق